Což bych do češtiny nazval jako společné. Já to protože já mám to z toho důvod, je Jak tomu podle mě jsou to, je tomu dva důležité důvody. Za je důležitý prostě to, to společné nereifikovat. V tomto smyslu mi přijde.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 zhruba 600 stránkovou knihu a pro tyto autory vlastně podšet, jít pod 600 strán, stránek je téměř nemožné, protože vydali ještě známou knihu, která byla důležitá na marxistickém poli, Prenom Karl, nom Marx, což byla vlastně taková snaha o reinterpretaci Marxova díla. Vydali Le Comand, Essay sur la revolution au vom, vom premier siècle kom, společné, esej o revoluci v 21. století a Dardot Laval poznává i v této knize následující. Mluvíme-li o společném, tak neodkazujeme na něco, co je společné, ale na to, o co je postaráno jako společné, nebo na to, co je tvořené a jak je společné tomu sociální praktikou. Žádný statek není přirozeně společný, ale jenom kolektivní praktiky v důsledku rozhodují o charakteru společného, společného daného statku či určitého souboru statků. Ještě bych dodal, že... Eh... Druhý důvod, proč nepoužívat, nebo proč já nebudu používat obecně sdílené statky a budu používat to, to společné. Přebíhám tu argumentaci od Harta z Negrim, který napsali tady, znovu tady tuhle knížku, tu mám sice v italaště, ale vyšla, vyšla i v angličtině, nevím, jak byla vydána v roce 2010, takže to není úplně čerstvé dílo. A vlastně... Hartz nekterým navrhují, aby společné bylo, bylo definováno jako biopolitickou tvorbou, která se vyznačuje horizontální kooperací, smazávání genderových, etnických i kulturních hierarchií a identit, a nahrazování vlastně těchto identit jednotlivostí. Samozřejmě tvorbou dekomodifikované hodnoty tvorby a samozřejmě společné svým způsobem je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 a hlavně, že společné není jenom e, určitým konfliktem mezi vyvlastňovateli vy, vy, vy, vy a vyvlastněnými, ale právě dotýká se i různých dalších domén, které vlastně této polaritě e, unikají. V třetí přemise e, se znovu také jako, e, týká toho názvu e, toho mého příspěvku, po čem byste se mohl jako navozovat dojem, že snad bych chtěl tedy udělat nějakou, nějaký způsob, takovou příručku, jako, téměř, jako von Klavusovíčkou příručce o válce, jako společném. To není takhle. Podle mě je důležité ukázat, že společné jako koncept, jako politický koncept, otevírá nové cesty, nové revoluční cesty, které jsou do určité míry neprobádané, a tudíž tato reflexe vlastně je, je neustále v pohybu. Uh, už jsem zmínil, že, nebudu, že nechci mluvit o třídním boji, protože uh, aktéry nebo hnutí společného uh, považují za lid a multitudu. Uh, reagují tím na debatu, která vlastně na radikální levici je strašně dlouhá, od už 20 let, více než 20 let, od pádu ze uh, Berlínské zdi, je zde ta debata o revolučním subjektu. Každý je hraná prostě ten revoluční subjekt. Uh, nikdo, ani to měho hnutí nikdo najít. Uh, uh, je to nová dělnická internacionála, jsou to nová sociální hnutí, debatuje se o tom, vydáno se o tom knihy a pravděpodobně my nejsme teďka schopni říct, u koho se najde v konečném důsledku ta koušející pistole kapitalismu. Tak teda ten důkaz, ten, ten, ten aktér, který ho dokáže pohoř být. Nicméně, pokud se podíváme tak, jak se formují hnutí, hnutí společného v poslední ti let, tak mi přijdou velice přiléhává přiléhavá dvě, dvě koncepce. Jak jsem to zmínil? Je to koncepce lidu od Ernesta Lachlova a multitudy od Harta a Negriho. Často tyhle dvě koncepce jsou viděny v nějak, jako, jako v protikladu, ale podle mě spíš jde o to, že obě dvě tyhle koncepce odkazují na nějaký formě kolektivní akce, která přepokládá, že, že existuje sociální hnutí, které je velice heterogenní. A teď má ten problém, jak tu heterogenitu jak tuto heterogenitu, jak z této heterity učinit kolektivní akci, politickou kolektivní akci. Oba koncepty mají společné také to, že ani lid, ani multituda neexistují přirozeně přírodě. Nemáme žádný lid, ani žádný multitud, ale jsou výsledkem subjektivizace aktérů.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 Navržení vlastně jiné governance v, v, v obecních služeb, v veřejných statků. A teďka je zajímavé, že před dvou e, a a je to do určité míry, ty jsou v e, takovém jako Indiňátoři. Teď říkalo, že Indiňátoři prostě se ztratili jako, a už tady nejsou, už prostě, jako na Mars. To není velmi pravda. Indiňátoři, velká část prostě těchto nutí vyústá.